Det ved jeg ikke en skide om, men heldigvis har jeg allieret mig med Nils Bjerre Poulsen, som er Ph.D. i amerikansk historie, historie fra University of California Santa Barbara og lektor på Center for Amerikanske Studier ved Sudansk Universitet. Og så er han jo også en af de eksperter, der skriver artikler for Lex.dk, Danmarks National Legsikon. Hej Nils og velkommen til. Tak skal du have. Nils, jeg har jo det her problem. Jeg skal have lavet en fremlæggelse om Vietnamkrigen, og øhm, du bliver simpelthen nødt til at hjælpe mig. Hvad er Vietnamkrigen? Vietnamkrigen er en eller nogen vil sige flere krige, men der er krig i Vietnam fra 1945, 1946 og ind til 1975. Og så kommer der jo faktisk en tredje Vietnamkrig med Kina i 1978. Men hvis vi tager de lange forløb der, så kan nogen sige, at der er først en krig mellem oprørere i Vietnam og Frankrig. Og efter Frankrig så overtager USA ligesom den rolle, og fra begyndelsen af 60'erne frem er der en krig mellem USA og Nordvietnam. Vietnam er blevet opdelt i to, øh, Nordvietnam og Sydvietnam, og der er sådan set også, kan man sige, en slags borgerkrig mellem Nord- og Sydvietnam, hvor USA støtter Sydvietnam, og Sovjetunionen og Kina støtter Nordvietnam. Så Vietnamkrigen er også det, man nogle gange kalder en stedfortræderkrig. Det vil sige, at supermagterne er involveret. Det er den slagmark, hvor den kolde krig bliver udkæmpet i mange, mange år ved, at de store magter støtter hver deres part i sådan en, en, en borgerkrig, men også efterhånden en direkte krig mellem USA og Nordvietnam. Så Vietnamkrigen er faktisk ikke en krig? Fordi når jeg tænker på det, så tænker jeg jo, at Vietnamkrigen det er bare USA mod Vietnam hvis man tænker sådan på det. Men der er simpelthen flere parter involveret i det her. Ja, og øh, jeg skrev en stor bog om Vietnamkrigen, og den kaldte jeg netop en international historie, fordi for at understrege det her, der var altså mange parter involveret. Nogle gange, hvis du spørger amerikanere, så tror de, at Vietnamkrigen, det er noget, de har udkæmpet. Og nogle mm. gange tror mm. de også, at det er noget, de har udkæmpet med sig selv. Dem, der var i forkrigen, og dem, der var i krigen. Men man kan sige, at der er en lang forhistorie, Frankrigs kolonimagt, som besatte Vietnam sammen med nabolandene, lavede sig Cambodja tilbage i 1880'erne, afsluttede de den besættelse og kaldte det sig fransk indokiner. Så der var befrielsesbevægelser i Vietnam længe inden. Og for så at gøre det rigtig indviklet så under 2. verdenskrig, så bliver Frankrig besat af Nazi-Tyskland, ja. og Nazi-Tysklands allierede Japan besætter sig også Vietnam, som er franske indokiner. Ja. Så pludselig har du to besættelsesmagter i, øh, i Vietnam, både japanerne og franskmændene, og så får du altså en modstandsbevægelse, som hedder Viet Minh. Og det er sådan set den kommunistisk støttede modstandsbevægelse Viet Minh, som tager magten, da krigen, 2. verdenskrig slutter, i nord. Okay. Og franskmændene kommer så tilbage og tager magten i syd, og så har du i 1900, slutningen af 1946 udbryder der krig, det vi nogle gange kalder den første indokinesiske krig mellem Frankrig og styret i Hanoi, det vil sige det kommunistiske styre, som Viet Minh har, under deres leder Ho Chi Minh. Okay, så bliver det i hvert fald lidt mere indviklet i hvert fald. Men øh, ja. lad os prøve at gøre det lidt mindre indviklet nu, når vi skal snakke lidt om, altså hvordan øh, det opstod, den her Vietnamkrig. Fordi jeg vil virkelig gerne have dig til, øh, Niels, prøve at se, om du kan opsummere Vietnamkrigen netop. Du har lidt været inde på det nu. Ja. Men øh, hvordan startede den, og hvordan sluttede den? Man kan sige, den, den begynder med blandt andet, at amerikanerne, som egentlig er positivt indstillet over for ideen om et selvstændigt Vietnam efterhånden bliver trukket ind, eller bliver en del af den her kolde krig, som vi mm. kalder den, hvor du på den ene side har de kommunistiske magter, øh, Sovjetunionen og i stigende grad også Kina, og øh, på den anden side har USA og dets øh, allierede, og Vietnam bliver så ligesom Korea, der bliver udkæmpet en krig også i Korea fra 1950 frem, hvor du har noget af det, det samme mønt, at vi har stadigvæk et Nordkorea og et Sydkorea, mm. øh, så får, bliver Vietnamkrigen et sted, hvor hver part ligesom støtter den, eller stormagterne støtter mm. en part hver. Mm -hmm. og, og for USA, der bliver det at støtte Frankrig i deres forsøg på at generobre magten i deres, øh, de her kolonier i, i Sydøst-Asien. Og det kan man sige, det slutter ret bredt med et slag i 1954 i Dien Bien Phu, hedder stedet, mm. hvor Frankrig bliver besejret af de franske tropper, bliver besejret af, af de nordvietnamesiske tropper. Okay. Og samtidig med den, det store militære slag, så har man altså nogle forhandlinger i, i Genève, hvor stormagterne er der, Kina, Sovjetunionen, Storbritannien, mm. Frankrig osv. Og der bliver man enige om at dele Vietnam midlertidigt. Og i løbet af to år, beslutter man så, så skal der afholdes en afstemning i Vietnam om genforening. Men den afstemning bliver aldrig til noget. Der beslutter Sydvietnam, at hvis, og med støtte fra USA i at hvis man afholder den afstemning, så vil Ho Chi Minh, den kommunistiske leder, sandsynligvis få over 80 procent af stemmerne. Så i stedet for forsøger man at opbygge et selvstændigt sydvietnam med støtte fra USA, og øh, man kan sige, at Nordvietnam får så støtte fra de kommunistiske magter til at opbygge deres land. Okay. Og det, det bliver mere kompliceret end så, fordi i Sydvietnam har du så stadig øh, partisaner, som vi kalder Vietcong, eller det er den betegnelse, de får efterhånden. Dem, der kæmper mod... Dem, der kæmper mod styret i Sydvietnam, ja. og efterhånden også mod og USA. Og, USA, og et, ja. et, et stort skillepunkt er selvfølgelig, da USA beslutter selv at sende kamptropper til, til Vietnam. Mm. Det gør de i 1965. Der har de forsøgt at, at, at ligesom opbygge den sydvietnamesiske herre, så den skulle kunne modstå presset fra Vietcong og fra, fra, også fra Nordvietnam, som efterhånden infiltrerer tropper ned over grænsen og ind i Sydvietnam. Okay. Men da de ligesom opgiver det så begynder de selv at sende de første tropper. Og i løbet af få år, så er der over 500.000 amerikanske soldater i, i Vietnam. Så det er simpelthen, en, det er ikke bare, som man måske kan tænke, at det er USA mod Vietnam. Det er simpelthen, som du selv siger, en stedfortræderkrig, krig, hvor der er altså mange forskellige parter, der er involveret i den krig her. Og det er især også Frankrig, der er involveret i det her. Hvordan slutter krigen, ellers? Krigen slutter jo sådan set med en, en nordvietnamesisk sejr. Man kan sige, at amerikanerne leder efter en vej ud fra 1967-68 i en eller anden erkendelse af, at det er en type krig, man, hvor der ikke er klare fronter. Det er ikke en type krig, man mener at kunne vinde, og man kan ikke se, at man for alvor gør fremskridt. Så man leder efter en vej ud og begynder at forhandle fred med, med Nordvietnam. Sydvietnam strider imod og har selvfølgelig en vital interesse i, at amerikanerne bliver ja, i landet. Ja. Øh, men øh, efter optrapninger og krigen breder sig ind i de neutrale øh, nabolande, laver sig Kambodja, som øh, man kan sige går en tragisk i skæbne i, i møde, især ja. Kambodja. Øh, så øh, laver man en i begyndelsen af 1973, som betyder, at alle amerikanske tropper bliver trukket ud. Og amerikanerne ved godt på det tidspunkt, at det er et spørgsmål om tid, før øh, Sydvietnam bliver løbet over igen. Så de trækker sig simpelthen bare ud, fordi de vidste, at det her det kan vi ikke vinde? Man, man kan sige, at de var efterhånden mest bekymrede for deres prestige som stormagt. Mm. Øh, hvad ville det betyde? Hvilket signal ville det sende mm. til andre allierede rundt omkring i verden, hvis ikke man var parat til at forsvare mm. en lille allieret som, som Sydvietnam? Så de opbygger en sydvietnamesisk her, som på papiret er øh, verdens fjerde største her, da USA forlader den. Okay. Øh, men som alligevel falder fra hinanden, øh, da den endelige offensiv kommer i, i begynder i 1974 og slutter i i 75, øh, hvor nordvietnamesiske tropper og vietkong indtager sejgen og, øh, og krigen sådan set øh, slutter der. Hvorfor er Vietnamkrigen øh, vigtig at lære om? Den er vigtig, fordi den, Altså, der er mange grunde til at Vietnamkrigen er, mm. er vigtig, men en af dem er at den bliver for også for amerikanerne som supermagt. Dels kan man sige, at den splitter den amerikanske befolkning voldsomt. Så fra 1967-68 fremad, der ser du de her voldsomme konfrontationer også i USA og mm. tvivl om, øh, vi er verdensførende supermagt og verdensførende økonomi. Hvorfor kan vi ikke vinde en, en, en, en krig som den i, i Vietnam? Mm. Så efterfølgende, hvis vi ser rent militært på det, så bliver Vietnamkrigen også ligesom den, den målestok, man bruger i alle efterfølgende konflikter. De må for alt i verden ikke blive et nyt Vietnam, som man taler om. Så ikke? det var måske lidt et eksempel. Altså USA blev gjort til et eksempel af, at selv, uanset hvor stor og stærk du er, så kan du altså også godt tabe sådan nogle Krige, eller... Der er nogle typer konflikter, ja. hvor man kan sige, den der idé om, at USA ved at sende kamptropper selv, og flere mm. og flere, øh, uden at det for alvor andre, forandrer krigens, øh, krigens dynamik, der opstår der sådan en forestilling om, at man som stormagt også kan blive trukket længere og længere ud i et eller andet kviksand, som man ikke kan komme tilbage til, og hvor det vigtigste i virkeligheden bliver at forsøge at redde æren som supermagt Eller ikke bare æren, men også Troværdigheden som supermagt Så man kan sige, at alle efterfølgende Krige, hvor USA intervenerer Militært, der bliver det ligesom øh, det store spørgsmål hver gang er Risikerer vi et nyt Vietnam? Så man altså har ændret måden at se krig på? Det kan man godt sige og øh, i hvert fald øh, så man også grænserne for at være en militær supermagt som USA, som hele tiden gennem Vietnamkrigen forestiller sig, at der kommer den der store militær konfrontation, hvor de kan bruge deres øh, materielle overlegenhed, deres fly osv., til at ændre krigens gang. Og øh, frustrationen over at erkende, at det er ikke rigtigt det, der rykker. I stedet for kan man sige, bliver USA jo også en en voldsomt udskældt øh, magt på grund af nogle af de øh, altså voldsomme øh, overgreb, der finder sted i, i, I Vietnam. I Vietnam. Ja. Nå, vi har nemlig ikke så meget tid tilbage, så Niels, nu skal jeg spørge dig om de to, nogle ting her. Hvad er det de tre vigtigste ting, jeg skal have med i mine fremlæggelser om øh, Vietnamkrigen? så? Jeg tror, det vigtigste er at forstå krigens karakter, man kan godt blive... Og så forstå, at den amerikanske del af den, som vietnameserne tit kalder den amerikanske krig, øh, amerikanerne kalder den Vietnamkrigen, mm. de kalder den den amerikanske krig, kommer i forlængelse af øh, en krig, hvor USA i stigende grad støtter den franske kolonimagt, også fordi man er bange for at hvis Frankrig bliver ydmyget ved at miste deres øh, kolonier i i den første er at, at se, altså at se krigens karakter, altså finde ja. ud af hvordan starter den her krig. Og se at den, øh, den bliver det sted hvor supermagterne udkæmper deres øh, deres slag uden øh, hele tiden i forsøg på ikke at komme i direkte konfrontation med hinanden. Så, så amerikanerne ved godt, at kineserne støtter øh, Nord, og kineserne er selvfølgelig klar over, at det, de sender øh, hjælper med, er at bekæmpe USA og give USA et nederlag langt hjemmefra. Og nummer to? Et vigtigt psykologisk vendepunkt er det, der hedder tæt offensiven i 1968. Mm. Det er der, hvor mange amerikanere har hørt hver dag i, i de amerikanske medier igennem flere år, at der er lys for enden af tunnelen. Vi er lige ved at, at vende den her konflikt, og snart vender det, og vi sender flere tropper, og mm -hmm. man kan sige, at det er blevet meget belastende i USA, fordi der er indført værnepligt, og der er folk som unge mænd, der bliver sendt i, i krig i en krig, de ikke har noget forhold til om på den anden side af kloden. Øh, og så kommer tæt offensiven, hvor Nordvietnam og Vietcong angriber en masse steder samtidig. På et tidspunkt, hvor amerikanerne har fået at vide, at vi har næsten vundet den her krig. Så bliver det de så, så militært kan man sige, at det er måske et nederlag for Nordvietnam, men psykologisk, der kommer øh, amerikanerne så rigtig, aldrig rigtig over øh, den ting, der sker i tæt offensiven. Så første, forstå krigens karakter, det er en sted for, for krig, Og to, der er en decideret mission, eller kan man kalde en mission, tæt offensiven der ligesom slår totalt USA tilbage. Ja. Og den tredje ting? Ja, det er vel, hvilken indflydelse det både har haft på det amerikanske samfund, men også på øh, vores opfattelse af, hvad stormagter kan og ikke kan udrette militært Er der noget, vi mangler at komme ind på? Nej, jeg tror ikke. ikke på den korte tid, vi er til rådighed. Så tror jeg, at det her var nogle hovedtræk. I det er du helt ret i. Fordi at, uh, tak fordi du kom, Nils og, uh, og du vil hjælpe mig med min fremlæggelse. Hvis I har en idé til et emne, vi skal se nærmere på i Leksma, så kan I altid skrive til mig på Instagram. Her hedder jeg Markus Eklund. Held og lykke med opgaven derude, og har I brug for mere info, fordi det var et kort afsnit, det her, Nils. så kan I altid gå ind på Lex.dk, hvor man kan læse mere. Og det er jo også Danmarks National Lægiskon. Tak fordi I lyttede med.